اللہ الرحمن الرحیم باب و بیان اقسام سننہ باب دیں و بارات بیان در قسمون در سنت کی رنبی اصل لسول کتاب اللہ در آئی جمیع اقسام در بیانات تیر شو در اصل اغیف اسے سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کری نو باب و بیان اقسام سننہ سنت تو یاد ساتھ یو سنت لفظ دے یو حدیث لفظ دے نو حدیث خاص تے سنت عام دے سنت ستاویلی کی گینو تحقیقی سنت نبی علیہ الصلات والسلام قول فعل او تقریر قول فعل او تقریر او قول فعل لتقریر د صحابی دي تم سنت ویل کی خبر همزه انتره نه ندې ته سنت ویل کی قول فعل تقریر نبی علیہ الصلات والسلام قول فعل تقریر د صحابی قول تاسو په جنه وینا فعل تاسو په جنه کا او تقریر دي ته پیغمبر علیہ الصلات والسلام مخ کیو کار شوی او پیغمبر علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام پای باندې نکیرنی کړي ذکرانګي دیواله ده صحابي کول او دا غفل او تقریر داغه مخ کې وکړ شي یو پې نکیرنی کړي نه دې تویل کیږي سنت علیکم بسنتی او سنت خلافق الراشدین دای دلیل دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم سنت وای او دا کرانګي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه تم همدم سوئی سنت وای دا که دلیل علیکم بسنتی او سنت خلافق الراشدین دا غي کوم اقسام تو سنت چکم تاریب و دغه چکم حکم وم مخ کې اغه تیر شوي دی مخه هغه تیر شوي دلته کې با پهلول نه مقصود د چکم شل اقسام هغه په کتاب الله کې جوړېدل نو هغه شل په شل اقسام د نبي عليه الصلاه والسلام پاکوالو کې جوړي ور زده پهلو تقریر کې نه جوړي صحیح څنګه دا په کول کې جوړيږي نو خاص کول چې د سنگ چاې کې خاص عام مشترک مؤول ظاهر نص مفسر محکم الی آخره عبارت النص او اشاره النص غا کې <تصف> شل واړه اقسام جوړیدل نو دا شل واړه اقسام د کوم جوړید شي شل واړه دغه خاص عام مشترکه ماول اه ظاهر نش متبصر محکم حقي مشکل مجمل متشابه حقیقت <حق> مجاز سریه کنایه او عبارت النص اشاره النص اقتضاء النص دلالت النص دا شل په شل اقسام چې څنګه د کتاب الله په الفاظو کې جوړیدل د کرنګ دې له ویله صلوات والسلام هغه سنت چې کوم سنت قوليه دي نو د هغه الفاظ کوم باز الفاظ راځم مشترک او دګه کې دي شي ابرمزه درالا نه ده وايي چې ارمزان په کانه سنت النبي سنت د مرات خاص کول صحیح څنګه سنت ټول تو ویلې إن النت <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله عليه السلام جامعة تن دا جامعة دي كل سنة جامعة دي لالعمر دا عمر تا زكا فعل کی عمر نجو دي حبراً مزيح انترا لكنا تقرير كامر نجو دي جامعة تن دا جامعة دي لالعمر دا تا والنهي او نهي تا خاص تا والعام عام تا وسائر الاقسام او باقيد دينا نسلوري دا ذكر كلاو دا ذدري ذكر كلاو نو طول پاتي شو و سایر الاقسام او باقی ټولو اقسام او ته الکې سبق ذکرو ها هغه چتر د وړاندې ذکر داغه په کتاب الله کې په بحث ده کتاب الله الکنو شیلته بحث تر شوی دا باب د در سره پاره ده د دې مقصد سره نو اغه شل ال تم جوړيږي دل تم جوړيږي داغه بیان د نظام بسټال ته په اکړه د په سنت کې ماګه سي جاری کوا دی باب کې هغه شی بیانی کې کوم مختص به سنن نه مختص به سنن او مختص بسنن بس هغه د حدیث د سند باره کې خبرې دي هغه د حدیث د سند باره کې خبرې دي ځکه کتاب الله کې دغه بحث نوشه کتاب الله کې نشته چې د آیات سند څنګه ده لا مرسل دا معزل ده او دا خبر واحد ده آیات او دا څنګه ده هغه کې دanish ته کتاب خا... الله چې د ټول پټولا طبقات بتطبقات زرګون لکونو طبقه هغه نقل کړي دا د سند باره کې ایس بحث بالکل نشته کا تهی کوي خبرم زه دا بحثونه او دا قسمونه جدی دا سره د دا سنت دار کړي نو دغه باب مقصد بیانې چې دا د سره پار کې خوده شي ودی نو دی وايي وهال باب او دا باب چری لري بیان ما دا بیان د بحثونه ز پار سره دی پار دی یختص به سنن چې هغه سره خاصه سنت او ال سنت سره خاصتي فنقوله موه ی سنت ون سنت په اعتبار د اصل سره په دو قسمونه مور و مسندن یا مرسل ده او بل مسند ده په اعتبار د اصل سره غټ غټ دکدوه اقسام شو یو مرسل شو بلو مسند شه نو مسند هغه ته وی چې هرګه هوبل کل روایت دیو بل مسلسل د رواياتي هغه ته مسند ولیکي کی ول مسند دو اقسام سره ان شاء الله هغه کې به مسند تعریف ومګو او وضاحت بهمګو ابر همزه انده لگنه چې بالکل مسلسل هغه کې یو بلبل ته اسناد کړی بلبل ته اسناد کړی بلبل تا غیره پر بیا مختلفې سی دیه انانه ده او د کرنګي حد سنا خبرنه او غیره اغه خبرې دي نو اگر اسکو اغه پدری کې اسمد د دوی په نسبانه پدری کې متواتر مشهور او خبره واحد اگر استه ذکر کړي ادم مرسل له لومبه تفسیر دی د مرسل کې چې مرسل څه د ویل کی مرسل د ارسال نه ارصاد اطلاع تویل کیږي جوړ نه تویل کیږي اطلاع په ارسال او ارسال په معنا په د پمانه د ارسال سره زي ارسال پر خودته ویل کی نو هغه ان شاء الله مختلف دي لکه صحابي لغي بل صحابي مسكي پريدي دا یو طریقه ده صحابي لغي بل صحابي مسكي پريدي ډایرک نبي عليه السلام ته اسنادوقال النبي وکذا يا مثلا مثلا تابعي لغي صحابي مسكي پريدي يا تبع تابعي لغي صحیح څنګه نو تابعي او صحابي مسكي پريدي ډایرک نبي ارسالو کی نبي عليه السلام دا خبره کړه تدا پسوکیس مده مرسل التباع تاب صحابی او مرسل التابی او مرسل التب تبعي صحیح کنا ارسال صحابی او ارسال التابی او ارسال التب تبعي او ارسال د من دونهم د دین ال اول لاند کسان چکم دی د اغه ارسال دا ر یو زنزل حکم دی دغه برکت تفصیل او وضاحت ده دی کوي نو د د دی په نسبت د ارسال تقسیم دی د اغه په نسبت د محدثین په نسبت بن شاء الله تصبيح و ما درجه کوي دغه په نسب ابتدا د سند کې براوی پرېخي یا انتها د سند کې ویپرېږي یا به پمس کې پرېحي نو کراوی یا بد روايان پاتی یا یو رواي پاتی او کچري پاتی یا به مستقيل روايان پاتې نو د اروه د پرزان ځان ځان لنوندې بلا شی اقسام دي بعضه تعلق او بعضه معضل صحیح شو او بعضه منقطع او بعضه موقو په دغه په دي د دې غټ اصطلاح د دې په نسب باندې ارسال صحابي ارسال د تبع تابع او ارسال دو مندونهم او یو مرسل من وجهند او مسند من وجهنه مرسل من وجهند او مسند من وجهنه لغرض شو مسند یو شو مرسل او یو شو مرسل من وجهن او مسند من وجهن چکه مسند دغه اقسام رستو بیانی متواتر خبر واحد او مشهور دریب بالنسبه باندې د اګر درې اکسام او خبر واحد دغه په نسب باندې شپاره سکسم سر دې په نسب باندې خبر واحد دی دریب بالنسبه نمستد درې اکسام شو او دریب بالنسبه د مرسل شو اکسام شو مرسل له صحابي مرسل تابعيي او مرسل دمن دونهم اذابل کزانه قسم ګرځي او کومرسل ملوجهه نمستد من وجه د پو مسند کمرات لشي دغه قسموم کېله شي او د مسند کې سمو کېده شي نو دا ګوې کیسه شه بنه بنه نو سنت د نبی اسلام غټ په دوو قسمه مرسل مسند او مرسل په درې قسمه او مسند په درې قسمه او دا یو چې د مرسل من وجهه ده مسند من وجهه ده کدي سره ګرځا کاغذ سره ګرځا کزان لکسمه ګرځا نو ښه په نقلو سنت نو عام سنت په دوو قسمه مرسل او مسند نو مرسل له المسند فل مرسل مرسل چره من الصحابي د صحابينه چې صحابي مرسل لوط کې ارسال دغه تویل کیږي داس تویل کیږي اطلاع تا چول نه تویل کیږي خبرم زه نه درا او په د هديس په اطلاع مرسل دی ته وي چې راوي مفک واسطه پی دیو پاس راوي ته سهو کی نسبته او کی نو دی تویل کیږي مرسل مرسل روایت دی ته وي په اصل مرسل من الصحابي مرسل الصحابين محمول علی السماع دا محمول له په سما باندې اله که او مسکی بل صحابی پر هودو د مرسل صحابی هودا یو تعبیر کیدې شي چې مطلب دا دی چې صحابی د روایت کړې د بل صحابینه او هغه صحابی اوله کیدو مسکی صحابی پر هوداره کېبل صحابیدا سو کو نسبت اوکو ندی ته ولیکي مرسل صحابی او دا محمول له پسما باندې یعنی مطلب دا دی موږ بدا وای چې د صحابی د ځان خبره نه ص صحابه ټول پټول عدولی صحیح شه نو چې دې صحابي دا خبره کړې درنو لا محال <سؤال> ده د دارک د نبيله سلام نه اوریدلې ده او کومرسل نو مطلب دا دي چې د بل صحابي نه اوریدلې ده او بل صحابي عادل ده ځانه نه دا کړې نو هغه دا چا نه اوریدلې پیغمبر سلام نه اوریدلې نو دا محمول له سمع بنده ینې دغه نبی له سلام الله علیه او ردی له شو شوی دا د ځنه خبره نه ده او چې کله محمول له پسما باندې چې کوم د نبی له سلام الله علیه او ردی له شوی غصوی مقبول بالاجماعی نو مرسل من الصحابه دا مقبول بالاجما ده بس د دې جنبه بیا وایي